أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاذو يكونون عليه لبداء قُلْ عِلَّمَا أَدْعُو رَبِّهِ وَلَا أُشْرِقُ بِرَبِّهِ أَحَدًا نُدَعَ اللَّهِ جَلَّهِ جَلَالَهُمْ انده نبی علی صلاة والسلام تذکیرہ کیجی کم وقتی نبی علی صلاة والسلام پا بتنی لخ لكی. موسته اوې د او د ساار موس کې اطلاوت کوو بتې نخلوه یا سووکې او کاو مدینی باډر نه تقریبا سرخوا کلور لري یو میلبم لکې د اوم آغ ځای ک عرب شیر او شاعری کې په خپل موسمبانېڅوکې او کا وایئ بازارو نوې هغه زیارت د نخلو د غزا کې نبی له سلام د طائف نه واپسه کې دثار موسکو تلاوت دی مداجن نه چل <سؤال> تورسی دل نه دی بالکل سم یوذ په لپاس شو غنو غنو جوړکلا تعجب وکود نبی له سلام د عبادت نو د صحابه د اقتدانا روکو ته قتل سجدي ته قتل تعجب کې مبتلا شول ترته د قران تلاوت یو ناشنا کیفیت د دیوم یو ناشنا کیفیت او ټول اگر اج مشول بالکل را پند یو د بل پاس شل الله جل جلاله داغه بیان کی چې و انه لما کما عبد الله او یقینا شاندار پکم وخت کی او دره د بنده د الله نو بنده د الله نو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمغه پیغمبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی عبدیه و عاجزی غالب او الله ته عبادت د دیو جنا دل تکیم صفات د عبدیه استعمال کو ب عبد اول تو سبحان الذي اسرا بعاده فنزل نسم سی بارک دعاء بد لفظ عبدیه عاجزی الله تعالی ته عبادت نو ادری دا بندد الله تعالی یدعوه بلی الله تعالی عبادت دا الله ای کو. ینی ینه سحر مزه گو نبی له صلوات و سلام نو کا دو یکونون پریان چه کم اوریدون کیو د نبی له صلوات و سلام قراءات لرا چکه مطالاش کو چې موږ د اسمان نوولي بنشي او دی د غزې تراله نو د جنات یادی کا دو یکونونه قریب د جنات یکونون علیه چې شوی نبی له سلام باندې لبدا بالکل راغون راپن هرسن علی سماع القران زګه د غید تجمع او راغون د د دې د چې د الله جلال جلاله کتاب وو او ری پاګه باندې هرصو نوبل کله راغون شو سمرا راجم مش نبي عليه السلام باندې ګیر چاپ ورپسې دا ځګه د جناتو خبره ختم شوه چونګه مخ کې د جنتو نم د شرک دا غي اقرار و مرغه د شرک نبي وکلا دے شرک کا بیان کلا دے انسانانو ایم بیان کلا دے جناتو ایم بیان کلا غلطا قائد ایم بیان کلا نو دے دی پس منظر گی نبی علیہ السلام تا اللہ جل جلالہو پرمایی چی دی تا وای چی بز خو دے دا غا رب عبادت کم چی زما زمان پالون کرے آو دے دی کوششم داو بازو مفسرینو لکا تفسیر و اسیت لیکلی سیدی نبی علیہ السلام ته د ویت اډر وینر اوله د وینر اوله حال بہرحال ټول خلق په دی شرک باندې دي نو ته د خپل شینه د خپل اگر چه خیر ته خودی نه واپس شو نو الله د ایت نازل کو قلو ای پیغمبر انما ادعو ربي زرا بلم خپل رب لرا عبادت د خپل پالون کی قوم یوازې ولا اشری کو کو به احد اعوذ النشریکم د دی الله جل جلاله سرا اس سوق په عبادت کی الله سره شریکم نشټانه اولیشتانه او نبیشتانه نیو, نیو, نیو بلې لاشتانه او بودشتانه الله سره شریک نشټ نزغه سره اس سوق نشریکم نه ذات کې نه صفاتو کې نه افعال کې د الله ذات اغه سر صفات کی شريك نشته صفاتو کی شریک نشته داغه صفات كامل صفات دي نزن شریکم د الله جل جلاله سره اسو قل ويا پيامبره اني لا املک لكم وای دي مشرکان ہوتا توحید ربوبیت و د بیان کا انی لا املک زم مالک نعمتهش لکم استادو د پاره ضررن ده دفی ده زرر چکم الله په تاسو مقدر کړي یو لیکلی نو یکینان زمان تاکت نشته چه اغاز تاسو نه دفکم ولا رشده او نده سفایده ده حاصلی ده چکم نفع الله جل جلالهو تاسو نه منکلی ده و تاسو ته درکول نگوالی نو زمان قوت او تاکت نشته چې زه اغاز نفت تاسو ته درکم نو زرر ورکون که او نپا ورکون که دا سوگ دی دا اللہ جلال حوزاد پا دیشو بریلیان پا دی مسئلہ که پا غلط دیجی پلان که ولی دا کې یو روخون را اخلاص کلو داگه او کلو واقه او کلو دل ترامن دا ویولت موریدان بچ کلو دلت موریدان بچ کلو خبر زیان دا لگن نو کائنات که تسرب که او نپا زرر ورکون که دا دا اللہ جلال حوزاد دی الله سره اس سووک شووب شیک شته او یو کس ضرر کته ل کوي نو چې د الله را دو سره شاملې حالشي شا. مونږ مستقل د خبره د استقلالله مستقلن یو انسان د نپو د ضرر مالک شي نو دا کې پا دی نهجی پاتې په حکم د الله سره پهراې د الله سره نبل سړی ضر ووررکې بل کتلکیې بلله پیسم وورې نه په ورکې خو نه مستقلن چې الله ور سره شامل حال الله را دو زه نه دا الله د اراده نه بغیر نسوک چل نه پور کولی شي نسوک چل ضرر ور کولی شي کله ټول کائنات راجم شي دا اولني او اخري ورکول انسانان او جنات او ټول چل ضرر ورکول کول غالي نه شي ور کوله او ټول راجم شي او چاته زره برابر د میګي عمر نه پور کولی شي او د الله اراده ور سره شامل حال نه نه شي ما مخلوق مفعول ل عاجز ده محتاج دی مستقل نه دی د الله جل جلال د د غ ایراده دغ خیر شر دا مستقل دی الله جلله جلال اراده اغ اچ ته محتاج نه ده. نقل ته وای انی لا املک کوکوم زمالکنی مزستازو د پاار دررن د دفې د زر وله رشه دا نه د حصول د نپې چې تاسوته سپ د درګم. قلو اے پیغمبر اینی لن یجیرنی من الله اینی لن یجیرنی ما دا پناہ نشی را کولے الله جل جلالہو ما دا عذاب را او غالیو ما عذابی نو بل بچ کول سکے برینین خپرید دا بابا داکی او آغی کئی پیغمبر داکی آگی پیغمبر اسلام تا اللہ پرمایدی تا ہوایا کہ چھرے اللہ جل جلالہو ما دا عذاب را نمت اسوک اس د الله نه بچاو نشرا کول نه ځان بچ کول شم نه مې بل سوک د الله جل جلال نه س کول شي بچ کول شي قل و پیغمبر دوی ته ان یکنن زچم لن یجیرنی من الله پنا نشرا کوله ماتا من الله د عذاب د الله تعالی نه ان عصیتو کدا الله نه پرمانی زوکم احد اسوک اس ماتا نجات نشرا کوله پنا نشرا کوله بس دا الله عذاب دي چې کله غیر ادو کې نوغه بیا ملاويږي بی زم د الله په مقابله کې عاجز نه پیغمبر او معجزه الله تعالی ته محتاج دي ټول انسانان عاجز دي د الله جل جلاله ذات ته محتاج دي ولن اجد من دونه ملتحدا اعوذ بنو من دونه ما سوا د الله تعالی نه مل ملتحدا زید بنا ملتجئ التجرئ له زید پنا چې هغه تزه پنااونې سم نو کزنہ پرمانشن بیا ماتم ته فناځ نه ملاوی ماتم سو کې نجات ورکون کې زما مدد کون کې نه ملاوی دالا جل جلال ہونا علاوه ک پنا نو الله برکیل کې د عذاب نه بچ کې لبه نه بچ نو لہذا زما اعتماد پر الله باندې دې زما بروسه پر الله باندې دې او زمالک او زار الله کڑا مستاسو د بوتانچ دا ازم نشی کولی دنی چا تا کول شي ندي ندی چا ور عذاب شي شی او پخپل محتاج دی گٹی دی دی او زینب بل زی تولوکی بلدس دی محتاج دي الا بلا من الله و رسالات دی دی جم لگی مفسرینو مثلا تفسیری خازینو اغا اغز سر لگولی قل انی لا املک ز نیم که ځې نو دسییم لیکن بلاغم من الله ورسالاتې. لیکنغرسول کول ابلان کوول من الله د جانب د الله طالانه. چې الله جلله جلال هو ما تهکم احقامات راړي دي نو د هغې زېمه چې د غې تاسو ته تا بلاغ اوکم تاسو ته تا ورم. دارې زم علیکم د تبلیغ او د الله جل جلاله د رسالات او مالک چې تبلیغ او حکم د الله جل جلاله رسالات ینې پیغامات او احکامات اغز تاسو ته در رسل مزبز د دې مالک دا زمې ډیوټي د دا ز کولشن زګه د ماته واله کړه د دې ډیوټي ز کولشن د دې الله مالک کړه او بازو مفسرین داله ګول د دا دې ان لن یجیرنی ما د پنا نشیرا کوله هیڅ ما مد پنا نشیرا کوله زما د پنا سبب کده چې زغ خپل تبلیغ او خپل ډیوټي ادا کم او دارانګه چې کوم احکامات الله جل جلاله هما ترا کړی دي نو هغه احکامات تاسو ته رسو نو بس دا زما د پر سبب د نه جاته چې زغ خپل منصب د رسالت ادا کم خپل ډیوټي ادا کم او چکم پیغامات اللہ پلو بندگانو ترا لگل غالینو اغا پیغام بندگانو تا حوالا کم او دا زمان دا سبب د نجات تی نور اس شما تا پنا را کولی او کده کارونه اونکم تبلیغ اونکم د اللہ حکامات مخلوق دورس و نماتم پنا نشی ملاوینی اس سکنشی را کل خو ظاهر متبادر دا خودو مبسیرین و تفسیر خازین مختصر و تفسیر دا دو توجیحات ذکر کردید خو ظاهر متبادر جو ګریدارسته جمله زکه دې ته نس دې دې سره لګول پکار دي نو زب انمم د الله نه علاوه زید پنا که زماده پر د پنا سبب دې چې د الله د عذاب نه بچ شې ناغس دې الا بلاغم من الله اغه تبلیغ کول دې د الله د جانب نه او هغه احکامات دا الله دی چې په دا, دا, دا, دا, دا, دا احکاماتو باندې خپل عملو کوم بلته رسول نو دا ډیپټي او دا منصب چې ز ادا کوم نو ما ته پنا ملاوي دی چې د الله د جانب نه او کچره دا منصب زادانه کوم د احکاماتو باندې عمل بلته انرسو نو زما د پارم زيد پنا نشته زما د پر سبب د پنا کده د خپل ډیپټي د کول او د الله په احکاماتو عمل کول او بلته رسول و ميا قانون ذکر کی چا چې امره پرمانید الله <سؤال> وکړه کاغه نبی دی کا اولی دی کاغه امتی دی کاغه تاسو یې و مې عص الله چا چې امره پرمانید الله وکړه الله ایمان را نلو و رسوله ایمان را نلو ف ان له نار جهنم یک نن د لپاره اور د جهنم د داخلي دل د اور د جهنم ته خالدین فیها ابدا خالدین همیشه به فیها پداوور کی ابداه هميشه هميشه خالدين هميشه غوسي کی پداوور کی هميشه هميشه همیشه انه يكن شاندا د لما كم عبد الله طاغوا کی چوت دې د بنده د الله تعالی مو زه کاو د سر تلاوتې کو يدعو هو عبادت کو د ګادو کری ودا جنات یو کو نو نا له پیغمبر باندې ل ودارا اونډې دنګي سم د د پاسره غونشي وې دوځې قرآن دا وری دوه په ګر جنات دوم ره رستو انسانان اغه دنه تختی قلوایا پیغمبر انما ادو ربي یقیناً صرف او صرف عبادت کو ہم دخر رب ولا اشরিক وزل به دد اللہ تعالی سرا احدن اس کو قل و یفیم بر دیتہ ان یقیناً زچما لا املکو مالک نم لكم استا سد فر ذرن دد بذرر ولا رشدہ ن د پار د حاصل دد نفی قل و یفیم یکیناً زی چیم ارگز ما تپنا نشراکو لے من اللہ دا ساب دا اللہ تعالینا حدونی سوپزنا پرمانیوکم ولن اجی داوز باہرگز انممم من دون ایما سیوا دا اللہ تعالینا ملتحداً زید پنا چی پناو نسم اللہ بلا لیکن بلا آم من اللہ لیکن سبب دپنا چی دے ناغا ته لیک دې رسول من بن الله دې جانب د الله تعالی نا ورسالات او احکامات او پیغامات د الله دې په عمل دې وبزر رسول ني لا مایاس اللہ اغه چاجنا پرمانی وکلا دال الله تعالی او رسول او د پیغمبر دال الله تعالی فین له فسکینم دت د پارا نار جهنم ما داخله دل دی اور د جهنم تا خالدین ا دی به همیشهوسی په ها د جهنم کې ابدا همیشه مش الحمدلله رب العالمین و لاقطت المتقین و محمد وال وصحبه اجمعین اللهم اهدنا واثبنا لا مزيد من زياراتي لمنور الجامدات لا راضيش